31. fejezet. Még mindig kétlem, hogy jó ötlet volt kitenni ezeket a zászlókat. Moroktapet, Pet, amikor a jak kisiklott portrajzból. Olyan hamisnak látszanak ebben a légüres térben. Mégis, be kellett ismernie, hogy teljes az illúzió, mert a kikötőépület körül kitűző zászlók lobogtak és csapkodtak a nem létező szélben. Mindezt rugók és villanymotorok idézték elő, és a földi nézőket ugyancsak megzavarhatta. Nagy nap volt ez Port Royce és az egész hold számára. Szerette volna a szú is itt van, de ő nem érezte magát alkalmasnak a kirándulásra. Szó szerint így volt, amint ez meg is jegyezte, amikor pet búcsúzól megcsókolta aznap reggel. Nem értem, hogyan bírták ki ezt a nők a földön. Képzelde, el cipelni ezt a terhet hatszor ekkor a gravitáció mellett, Pet elterelte a gondolatait jövőbeli családjáról, és a szelénék kettő teljes sebességre kapcsolta. Mögötte a harminckét utas, ó, Aj! jai hangzottak fel, ahogy a porszürke parabolája napfelé szárnyaltak, mint az egyszínű szivárvány. Ezt az első menetet nappal indították, így az utasok elmulasszák a tenger bűvölő és az éjszakai utazást a kanyonban, fel a krátertóhoz és a mozdulatlan föld zöld pompáját. De az út fő vonzereje az utazás újdonsága és izgalma. A Szeléni 2 szerencsétlen sorsú elődjének köszönhetően egyike a naprendszer legismertebb járműveinek. Igaza lett a régi mondásnak, hogy rossz reklám nincs. Most, hogy az elővételi helyfoglalások érkezni kezdtek, az idegenforgalmi kormány biztos nagyon örült, hogy annak idején összeszedte a bátorságát és nagyobb utasteret követelt. Először azért is harcolnia kellett, hogy egyáltalán kapjon egy új szelénét. Akit egyszer a kígyó megmart, kétszeresen óvatos, mondta a főkormányzó, és csak akkor adta meg magát, amikor Ferráró atya és a geofizikai osztály minden kizárólag bebizonyította, hogy a tenger nem fog megmozdulni újabb egy millió évig. Tartsa ezen a pályán, mondta Pet a társának, hátra megyek és beszélek az utasokkal. Még mindig elég fiatal és elég hiú volt ahhoz, hogy élvezze a csodáló pillantásokat, miközben hátra sétált az utas fülkébe. A fedélzeten lévők közül mindenki olvasott róla, vagy látta is a tévében. Valójában a puszta jelenlétük is azt mutatta, hogy bizalmat szavaztak neki. Pat jól tudta, hogy ez a bizalom nem csak az ő érdeme, de minden álszelénység nélkül azt is tudta, hogy milyen szerepet játszott a szeléni egy utolsó óráiban. Legféltettebb kincse a szeléni ama kis aranymodellje volt, amelyet Mr. és Mrs. Harris nászajándékul kapott, az utolsó út valamennyi résztvevőjétől őszinte elismeréssel. Már a kabin közepén járt, itt-ott szót váltott az utasokkal, amikor hirtelen földbegyökerezett a lába. – Hello, kapitány! – szólalt meg egy felejthetetlen hang. – Gondolom meglepi, hogy itt lát. Pat felvillantott a legelbűvölöbb hivatalos mosolyát. – Valóban váratlan öröm, Miss Morley. Nem is tudtam, hogy a holdon van. – Számomra is váratlan. Annak a történetnek köszönhetem, amelyet a szeléné egyről írtam. Ezt az utat a Life interplanetári megbízásából teszem meg. Remélem, udvariaskodott Pat, hogy kevésbé izgalmas lesz, mint a módkori. Erő jut eszembe, kapcsolatban van a többiekkel? Dr. McKenzie és Suszterék írtak néhány hete, de szerettem volna tudni, mi történt szegély kis ridley miután Harding elvezette. Csak az, hogy elveszítette az állását. A Universal úgy vélte, hogy ha eljárást indítanának kellene, mindenki Ridlivel érezne együtt. Amellett még másoknak is eszébe jutna a dolog. Azt hiszem, abból él, hogy előadásokat tart sors társainak, mit találtam a Holdon címmel. És most mondok magának valamit, kapitány. És pedig? Egy nap megint el fog jönni a Holdra. Nagyon remélem, hogy igen. Soha sem értettem meg pontosan, mit akart megtalálni a Márek riziumban. Mindketten nevettek, aztán megint Miss Morley szólalt meg. Hallom, hogy abba hagyja ezt a munkát? Petkissé zavartnak látszott. Igen. Vallotta be. Átmegyek az őrszolgálathoz, feltéve, ha sikerül a vizsgám. Egyáltalán nem volt biztos benne, hogy igen, de tudta, meg kell kísérelnie. A holdjak vezetés érdekes és élvezetes munka, de zsákutca is. Erről Szú és az űrt meggyőzte. És volt még egy oka. Gyakran töprengett az ön hány életet változtatott meg, vagy tért el amiatt, hogy a szomjúság tengere ásított egyet a csillagok alatt. Senki sem tagadhatta, aki a szeléni egyfedézetén volt akkor, hogy az élmény nagy és többnyire jóktékony hatással volt rájuk. Az, hogy most éppen ilyen barátian cseveg Miss Morley-val elég bizonyíték erre. Bizonyára mélyen hatott azokra is, akik részt vettek a mentés erőfeszítésében. Különösen lapson és Laurence főmérnökre. Pett azóta sokszor látta dr. Lawson-t, aki vehemens tévé vitákat vezetett különféle tudományos témákról. Ő lehetetlennek érezte, hogy megszeresse. Úgy tűnt azonban, hogy több millió néző kedveli. Ami Lauren Tilleti szorgalmasan dolgozott emlékiratain, amelynek ideiglenes címe az volt, egy ember a Holdon, és azt kívánta, bár sose írta volna alá szerződést. Pet már segített neki a szelénéről szóló feljegyzéseknél, és szó is a kéziratot olvasgatta, míg a kicsit várta. Bocsásson meg, mondta Pet, akinek eszébe jutott kapitányi kötelessége. Foglalkoznom kell a többi utassal is, de kérem, keressen meg legközelebb, ha City-ben lesz. Meg fogom keresni, ígérte meg Miss Morlik isé meglepődve, de láthatóan kellemesen érintette a meghívás. Pet folytatta útját a kabin hátulja felé. Itt köszönést váltva, amot válaszolva valamilyen kérdésre. Aztán elérte a légzsilipet, bezárta maga mögött az ajtót és egyedül volt. Több hely volt itt, mint a szeléné egy kis légzsilipében, de az elrendezés ugyanaz. Nem csoda, hogy az emlékek megrohanták. Ez lehetett volna az az űrruha is, amelynek oxigénjét megkenzível megosztották, míg a többiek aludtak. Ez lehetett volna a fal, amelyhez fülét odanyomta, hallgatva az éjszakában az emelkedő porsus torgását. És ez az egész szobácska, ahol először megismerte szót. Szó szerinti és bibliai értelemben. Egyetlen újítás volt, a külső ajtól lévő kis ablak. Neki szorította az arcát és kibámolt a tenger rohanó felszínére. A jakt árnyékos oldalán állt, a nap irányából nézett az ő sötét éjszakájába. És most, amint látása megszokta ezt a sötétséget, meglátta a csillagokat. Csak a fényesebbét, mert elég sok kósza fény villódzott, ahogy szötszeme elveszítse érzékenységét. De ott voltak, és ott volt a Jupiter is, a Vénuszon kívül a legragyogóbb valamennyi bolygó közül. Hamarosan ott kint lesz, messze a szülő hazájától. A gondolat felvillanyozta és megrémítette, de tudta mennie kell. Szerette a holdat, de az meg akarta ölni. Többé sohasem fogja egészen otthon érezni magát rajta. Bár az űr még ellenségesebb és könnyörtelenebb, eddig még nem üzent hadat neki. Saját világához azonban mostantól fogva sohasem lehet más viszonya, mint a fegyveres semlegesség. A kabin ajtaja kinyílt, és a stewardess lépett be egy tálcányi üres pohárral. Pett elfordult az ablaktól, a csillagoktól. Amikor legközelebb látja őket, milliószor fényesebbek lesznek. Rámosolygott az üde egyenruhás lányra, és körbe mutatott a kis kamrában. – Ez itt mind a maga birodalma, Miss Johansson – mondta. Ügyeljen rá jól. Aztán visszament a műszerekhez, hogy a szelénék kettőt első útján átvigye a szomjúság tengerén. Neki ez lesz itt az utolsó utazása.